Poesias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 Nepotolita foame de viață, seta nestinsă de iubire. Chipul tău, prima icoană, veghind revărsatul de zori al conștiinței. mânghierea mâinilor tale a stârnit în florirea tăcută